И към още един от аспектите и символите в тази годишното отбелязване на Деня на жертвите на Холокоста, главният секретар на Световната ислямска лига и бивш министр на правосъдието на Саудитска Арабия беше също в Польша по случай 75-та годишнина от освобождаването на лагера на смърта Аушвиц Биркенал от Червената армия. Какво означава това за арабския свят, където до сега се отричаше Холокоста? Какво означава това за света изобщо в глобален план? И то в навечерието на така наречената сделка на века, която Съединените щати и Доналд Трън предлагат за уреждане на дълготлещия, безкрайно драматичен близкоисточен въпрос. Въпросът задавам на Мохамед Халав, публицист и анализатор, един от експертите, които коментират Близки изток, защото го познават. Добре добър ден. Добър ден. Еми, наистина това е един президент една революция в арабското и исламското мислене и то да излиза това от Саудийска арабия, която беше разпусната на идеята на лагабизма и на отричане на Холикоста и точно оттам излиза сега това бившият министър на правосъдието ал Иса, който трябва да спомнаваме това е много близък до Престонаследник е Мохамед Бесалман, който е на големи а, реформи в момента, разгръвна големи фор, реформи в а, политически, обществени, културни в Саудитска Арабия, Но това е знаково посещение Също, защото а, самият Лейсе той призова арабските общества и арабските историци, арабските политици да разглеждат това е варварските престъпления над евреите при, по време на насизма и така нататък и да, и, и да имат поуки от това и да научат децата в арабския и свят да, да, да, за, за тези поуки, защото това е много важно за възпитанието им по-нататък и в това да имат по-различна да по култура в това, което те са възпитавани до сега. Всъщност това е ключово. До този момент в арабския свят Изобщо признаваше ли се, преподаваше ли се историята на Холокост? Имаше. Имаша и до, мисля, мисля, че продължава това да има пълно отрича на съществуването на Холокоста. Това е първата проява, според мен, е, макар, че самият Алисе 2018 година той написа във Вашингтон последна статия, в която той просто повтаряше това, което той говори сега. А, фактически, а, този бъде тази промяна може би първата крачка. И ще трябва много да се работи по отношение на това в учебниците, в арабските училища, университети. Трябва да се, а, се промени тотално а, менталитета на арабското общество по отношение на Холокоста, защото те са в продължение на 70-80 години те са натрупани от религиозната догма в омразата на евреите и в същото време отричането на Холокоста. Това е първата крачка и ще бъде много трудно, защото това не е един отделен процес, защото това трябва да бъде дългосрочен процес, който обхваща всички арабски и исламски държави и това, както виждате, не е лесен процес. Според изпълнителния директор на Американския еврейски конгрес Дейвид Харис, на практика това е най-високопоставеното присъствие на исламски дейци в Аушвей, до сега. Споменавам този факт, защото същевременно с това ние виждаме, че антисемитизма нараства в световен мащаб. Ще цитирам американската медия, авторитетната американска медия Атлантик. 75 години след Аушвиц виждаме засилващи се тенденции. Да, за съжаление и то в Европа също. И то в Европа. А, кажете ни, господин Халав, според вас а, темата, дебата, а, въпроса за сделката на века, това, което се очаква да бъде анонсирано днес, до каква степен а, ще помогне за решаване на напреженията в Близкия изток и Израел-Палестинския конфликт? Предвид позицията на палестинските ръководители, виждам, че те опитват да водят нещата и процесите към ескалация, защото те не искат да приемат така наричаната сделката на Вика. Макар, вижте, от 3 години вече се говори за това, обаче ние не знаем подробностите на това съдържанието. Миналата година, т.е. между другото трябва да споменавам тук, че тази изделка или този проект, решение за преговори или а, решаването на проблем между паластинците и израелците има два аспекта. Първият аспект това е економическия, който беше миналата година обсъждан и пак палестинците отказаха да участват в конференцията в Бахрейн, а, където се обсъждаше бараметрите на това. А, економическото uh, uh, проектиране на, на, на тази сделка, където там беше обещано 50 милиарда долара инвестиции в Палестина и в различните сектори на економиката, на образованието и така нататък подготовката на а, а, да бъде такава економическа база, която да доведе до политическото решаване. Сега вторият аспект, който ние очаквам във всеки момент тази, тази днеска буквално, президента Тръм да се обещи, имаме някакви данни, а, някакви индикации, които публикувани в израелските вестници, макар че има и такива отрицателни отношения от няколко а, фактори в Израел също. Аз четох сутринта една статия в Арец, където те също не бяха така склонни към а, тази сделка и очакват дестабилизация повече от палестинската територия срещу тази и сопротива от това. А, вижте, проблема на палестинците че в продължение на десетилетия отказват да приемат различни а, такива проекти за решаването на проблема. Все намират нещо, който не, не се доволни от него. А, вижте, политиката трябва да се търси възможното реализиране от това нещо, който се става. Значи, сугорно има тук неща, който положителни в новото. А, аз мога да ви кажа, например, тук е те. А, Четири години ще има санитарен период, в който те трябва да обсеждат това нещо. Значи има достатъчно време. Ако нещо не, не харесва на палестинците, трябва да кажат каква е альтернатива. Те да предлагат нещо, което може да бъде се изпълнимо. В същото време има наистина тази новата държава, която се обещава. Няма да има нето армия, гра... там нето армия, нето въздушно да имат контрол върху въздушното пространство, нето да имат а, правото да подписват споразумени, международни споразумени. В същото време а, тя ще, бъде, ще позволи на Израел да има а, от 30 до 40% а, да взимат от територията на, а, в забеден прияк от така наричаната а, ри, а, точка номер G, а, където там, по споразумението от оск до 1993 година, а, територия на Паластина беше разделена на три зони. Това е първата зона. Да попитам а, накрая, господин Халаф, а, как, а, как на сделката на ВК ще погледне Иран? Знаем, че след а, убийството на генерал Сюлеймани и напрежението между Съединените щати и Иран, а, неизменно стои въпроса а, какво ще се случи, ще има ли ескалация на това напрежение и защо какво, как, какво се случва в това поле. Според вас, а, сделката на ВК и а, отново въпроса за Израел и Палестина, ще а, ескалират ли това напрежение или напротив, ще има отклоняване в а, посока? Сега трябва, да, трябва първо да кажа, че а, много от арабски държави знаеха предварително за тази сделка и вътрешното там, съдържанието. Значи, те се състо внесли някакви поправки. Това трябва да се знае, значите съгласни с това нещо. По отношение на Иран със сигурност в тази ситуация в която се намира Иранца, та е криза вътрешната, която. Той се блъсък в момента между Съедите щати и Иран и Забеде като цяло, в същото време економическо състояние на Иран, това се свалянето на украинския самолет, сега новите е, неговата информация, която излиза и от Украина, и от други места, че там е свален нарочно той самолет. Сега не влизаме в това, но Иран ще възползва от това, за да стабилизира да провокира Хамас, исламски джихад, да се създадат една негативна ситуация в региона, защото това е много ще бъде отоклоняване от проблемите, които в момента има и процесите в самият Иран и това, което се отлучва и в Ливан и в Ирак, където има един бунт. Това е страшен бунт срещу а, контрола на Иран и, и проксите, организации на Иран и дейността им в тези двете държави и в количеството и в Йемен. Аз ви благодаря за този предварителен анализ. Нека да видим наистина как ще бъде обявена сделката на ВК и какво всъщност ще включва тя като параметри. Мохамед Халаф, публицист и анализатор, един от експертите, с които коментираме процесите в Близкия изток.